Друзі поговорили і домовились ще про деякі речі, коли прийшов і Фабіан, аж сяючи з радощів. Сила, сказав він, сила фрака, що з'явився з Черепахової табакерки, чудово себе показали. Тільки но я увійшов до ректора, як він приязно всміхнувся. Ого, сказав він. Ого! Я бачу, любий Фабіани, що ви таки звернули на правильний шлях, кинули свої химери. Але для таких гарячих голів, як ваша, це й не диво. Я ніколи не розцінював ваших вчинків як релігійний фанатизм, а швидше вважав їх захибно зрозумілий патріотизм, нахил до надзвичайного, що запозичений з історії про стародавніх героїв. А оце вже щось зовсім інше, цей гарний, добре припасований фрак. Слава державі, слава світові, коли полки юнаки носять такі прекрасні фраки з добре припасованими рукавами і полами. Будьте вірні, Фабіани! Будьте вірні цій чесноті, цим думкам, бо в них народжується справжня геройська велич. Ректор обійняв мене, і ясні сльози виступили в нього на очах. Я й сам не знаю, як мені спало на думку витягти черепахову табакерку, з якої випав фрак, яку я тепер тримав у його кишені. «Дозволите», – сказав ректор, – Склавши в пучку великий і вказівний пальці, «Не знаю, чи є там табака, чи нема, я відчинив табакерку». Ректор засунув туди пальці, взяв пучку табаки, схопив мою руку, міцно її потис, і по щаках у нього покотилися сльози. Він сказав глибоко зворушений, «Шляхетний юначе, яка чудова табака!» Все пробачено, все забуто. Приходьте до мене сьогодні обідати. Ось бачите, друзі. Тепер моїм стражданням кінець, і коли нам пощастить сьогодні знищити циноберові чари, а іншого й чекати не можна, то й ви будете щасливі.